Asalamu alaykum warahmatullahi baada ya mapumziko sasa tuendelee na pale tulipozungum tulipoishia kwamba tulisema baada ya kufanya na wewe tendolandoa huyu mchawi kuna madhara gani sasa utaweza kuyapata au kuna vitu gani utakavyoweza kuhisi kwamba mimi nimeingiliwa na mchawi cha kwanza kwa mtoto wa kike madhara yake kwanza huwa mara nyingi sana atakuwa atakapoamka taona amekua, ame amani amepata ame mabadiliko si zamake tasiri yani atakuta namna anahisi kasinga mimi leo kuliingiliwa Chakwanda, mazara yake makubwa huwa ni kusumbuliwa sana na tumbo, lakini piri utakuta uyo mtu anakuwa natokuwa na majimani mei sana, okay. lakini usababisha sana madhara ya PID, yade yani guna mtu anatibu PID alafu waiponi, lakini wenda kuna njia zinatumika usiku bila we mwenye kufahamu. Sasa ule mwoshi na yule mtu kusabu anakuja kwa njia za madawa, na kuna nguvu za majini, Tendo tako wanalifanya ni tofauti na tendo wanalifanya kwanadama wa kawaida. Kwa unakuta tayari unaanza kukukuta maumivu makubwa ndani ya uke, ukakuta michubuko, ukakuta unaanza kupata hasari fulani kamba ya kuanza kufubuliwa na PID, mara nyingi sana sasa kuanza kutoa harufu semza si. Se. Ungine unakuta kikali sana wa au mimi na fimstula lakini ukienda kuna tatizo lakini harufu inakuwa nikari sana kwa sababu tayari kuna njia zinatumika kwanza unaingiliwa kwa njia za madawa pasipo mwenyewe kufahamu lakini pia huyu anayekuja kukuelekeza anakuwa anachia na anakuingilia kwa njia mbili kwa kuja na jini lakini pia nakujia mwenye Kwa nakuwa ni bidadamu lakini Nijini Kwa hali mazala Kwa manaume manajingi sana kuwa anakuta zake za ketasili Zinafuhana kuhazifanyi kazi Yani mwingine nakuta alikuwe kwa vizuri Lakini baale ya njia hii ya kukubawa Kuanza kumtumia Anakuja ananza kuhakirika Ananza kupungua mkuku kama alikuwa nakueda hivi Maa mshu sikuwa napungua mshu siku Anapata ili hali ya kutokuwa kuwa ku, Kuto kuto Kuto, kuto kwa jogo kabisa ya paka anajishangaa mimi nime tatizo gani au kula na vyakula hakuna na kila siku tunakula na vyakula kimeanza kula miaka na miaka lakini isahiisababishi kuwa kwamba wewe ndo nakuwa katika hali hiyo isipokuwa kuna wengi wengi wanakuwa nasumbuliwa kutokana na matatizo kujichua yani kwa masturbation na upi ya ni sababu kwa hiyo usisemwe kwamba mimi nime kwa sababu hi itakuwa ndio ile no si kusema kwamba baada ya kwamba umefanya masturbation ni kwa sababu hiyo ndio kwamba umeingiliana na ya pana wapo watu wanaingilia wa na majini na wapo wanasababishwa kwa masuala ya masabesh na wapo wana no sababu ambao wanakuwa na miliki wanamilikiwa na viumbe pasipo wnyi kufahamu yani kuna mtu mwanaume lakini Kenya jini wake wa kike anakutana na kimwili na fanya naye mapenzi pasipo yeye mwenyewe kujua akizani kabisa kwa labda hii yali ya kawaida kumbe yule jine, sasa ukiwa naingilia na majini kimapenzi kima mara nyingi sana naye anakuwa na kumaliza nguvu ili usiende kufanya tendo la ndoa na mwanamke wa kibinadamu kawaida na hii mala njige na kuwanta kutekinize ni mifalaka kama uko kwenye ndoa yako, falaka ndinazidi, mala mke ananda kukua na weo labda unamusaliti, labda unawaki wengine nje, ina kuperekea sasa ugondu, ugondu, misho siku kupenda talaka, na ulaishi bila mke. Kwa weo yule ugini ya na kuwana fly, kuwana kutumia, kiwa yuko pekia Kwa sababu ugini, anawivu kama uliku na anawivu wewe. Tena jini anawivu mukubwa sana. Kwa doma na besema jamali, wachawi, kuwa wanatumia akili ni kubwa sana. Mchawi wa mkamati nilisemaga kipindi kilichosha mchawi hu mkamati unavojua wewe kwamba umechukua tudau ume na madamwa wametega basi mimi mkamata mchawi asubuhi kaja Na napiga mchawi nitakuja kufundisha mchawi ukimgundua umgundue mkamata kweli hu mchawi anakuwaje. kwa sababu mchawi anapokuja usitegemee kama ana vango nyekundu ngoe nyeusi ndio anje kuangia kurogino mchawi hajaji hivi hata moja kwa sababu ule ni uchawi ni, ni ni ni science ambayo ilikuwa katika kitu ni science ambayo kwa nguvu ambayo isiyoonekana kwa macho ya kawaida kwa hiyo mchawi haji kwa njia hizo sawa kama tunavyoona tumesema Freemason tukitaka kumtambua kavaa kava, si gavaaje kapa pete kubwa Freemason aweke simene mbili ya mikono Freemason pana yani ile ni siri ni siri ambayo wao waja wanaifahamu wana ishara zao wanafahamiana yani, kwamba sisi ni watu wa gani Lakini sisi wanadamu tumechukulia kwamba neva ngoni kuno nyeupe basi ni mchawi. Aneva ngo jamani. Tuna mashabiki wa watu. Wanavango nyekundu na nyeupe, wote nye ni wachawi. No. Ile nilambi yani, yani, ya ya mavazi kama mavazi mengine ya kawaida. Lakini sisi tumechukulia asilimia kubwa kwamba mtu aniona mimi lazima nivae ngoni nyekundu na nyeupe. Lazima mtu aniona mganga lazima alivae kaniki chini ni vae mashangashanga lionekane mimi mganga. Mimi nilipo wa kawa Kwenda maswari. Na muomba mwenyezi mungu waniepusha pia na mimi na mambo babaya. Aniepusha na mabiumbe babaya kama haya. Nilisema siku zote. Mwenyezi mungu ndo wa kwanza katika maisha yako kuliko kificho chochote, Sisi tu tupo tupo tumewekwa na tumepewa nguvu tuwe tuwe tuwe tuwasaidiane kwa kile kidogo wewe limdako labda imekushinda sasa wewe namda muda uweze kufaali uweze kufanya ibada muda kwa mchache na sisi tunakuja tunakufundisha kwamba jaribu kufanya hiki omba Mwenyezi Mungu fanya hivi alafu ndo sisi mengine tutagoja tunamwekezea na kwa sababu hapo wanadamu wanajaribu mambo yao lakini Mwenyezi Mungu anakwenda na nyosha kwa nini nimesema tusichukuliane kwa mga mganga lazima uvae manguo mekundu mganga lazima na asilimia kubwa watu wengi sana wanaibiwa sana katika haa kivandao watu wengi wanakwenda wanatapiriwa pesa zao kwa sababu wanakwenda katika njia za kuamini kabisa ukivanga nyekundu wewe ndio hatari ukivanga nyeupe wewe ndio mganga hatari ukivaa mashangashanga wewe ndio mganga hatari nikikutisha leo nini basi wewe ndio mganga hatari Uchawi hauko hivyo mchawi unakula naye sanaa moja unakaa naye mnacheka mnafurahi lakini anachokuja kukutendea Kuto kuja kuamini katika maisha yako huyo mchawi ni mtu ambaye usiemjua mchawi hatakawi yajumikane hata siku moja na ndio maana anapambana hata ukienda kwa mtaramu. Afunga ili usiweze kumjua yani mchawi anaweza akatoka ndani mkakaa nyumba moja na akakufanya jambo wewe usiwezi wezi amini. lakini niliosema kuna njia tatu kuna mwanga mshirikina na mchawi uenda wewe unoniangalia ni mshirikina lakini usiwe mchawi na usiwe mwanga waza salaamu aleikum warahmatullah wabarakatuh kipindi kinachokuja nataka sasa nikueleze ungo ni kitu yani. Na utamtambu wadi uriye mkamata kwamba uyu puwegi Na uu ndio ungo wenyewe. Hakuna ne ujua ungo. Hakuna. Mina wakikishia. Hakuna. Na hata nikija kutamuka hapa. Siza kama kuna mtu ambaye yiku wad. Ungo sio ungo kupetia mchere. Basi yao ungekwa madukano ungekwa dili. Kwa sabua chawa kwa wengi ni mawambia. Ucharu huko waina miya nene na Zote ni ucharu. Tasa weu najua njia gana. Waza salamu aliku. Maramatulai wa barakatuhu.